Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Alhamdu lillahi rabbil alamin Was-salatu was-salamu ala rasulina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in vaba'd Svaka zahvala pripada Allahu jallašanu in neka je salavat i selam na posljednjega Allahu poslanika Muhammad sallallahu alaihi wasallam a zatime salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh dakle, sa uvaženim šeihom nastavljamo, dakle, naš program a dakle, na, na redu je, dakle, po programu iz područja Akajda, dakle, islamskog vjerovanja, dakle, ulazimo u drugi, dakle, temelj e, naše ispoznaje koju, dakle, radimo iz područja islamskog vjerovanja, a to je spoznaja vjere islama. E, gostima, nam je, dakle, gostima nam je, dakle, naš uvaženi profesor, magistar Elvedin Hoseimbaš, koji će nam se obratiti sa nekoliko reći. Ujero. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillahi, rabdullahi, aminu, salatu, as-salamu, raja, šefinan, ala, alihi, usahbi, ajma'in, obad, salamu, alaikum, rahmetullahi, abarakatuhu. Kada govorimo o drugom temelju spoznaja, to je spoznaja vjere, naime, kao što smo u početku rekli, poslanici su imali zadatak da nas upoznaju sa stvoriteljem. Zatim da nas upoznaju sa putem koji nas vodi do stvoritelja. I treće je da nas upoznaju sa onim što nas čeka kad dođemo kod stvoritelja. To su tri zadaće koji su imali svi poslanici. O stvoritelju smo govorili u predvodnim susetima i predavanjima. O spoznajama, o spoznajama, o načinima, o metodologiji, spoznaj i tako dalje. Danas govorimo o putu koji vodi Ka Allahu Đalešanu. O putu O pūtokujemnom gori sura Fatiha gdje stalno molimo i govorimo ihdinas siratal mustaqim. Upūti nas na pravi put. Šta je pravi put? Pravi put je upravo ta vjera koju je poslanik odnosno koji Allah جل شأنo objavio svom poslaniku a koji je dostavio to do nas i objasnio nam da je to jedini put, jedini ispravan način roboma, robovanja našem stvoritelju i spoznaja prave vjere je više nego važna za čovjeka. Zato nam naši učenjaci kada govore u, u, u vezi s tim, između ostalog imam Gazali, pa imam Ibnu Kajim i drugi, kažu da je čovjekova potreba za znanjem o vjeri veća nego što je potreba za hranom, pićem, za hranom i pićem. Zato što mu hrana i piće trebaju u određenim vremenima u toku dana, a znanje o vjerimu je potrebno tokom cijelog dana. To s jedne strane. S druge strane, čovjek je čovjek dušom, to stalno ponavljamo. I ono što čovjeka čini čovjekom, to su upravo njegove karakterne moralne osobine, takozvane čudi, koje je poslanik s.a.v. došao ispraviti i potpuniti na ovom svijetu, upravo sa ovom vjerom. Znači vjera ima za zadatak da čovjeka učini pristojnim živim bićem na ovome svijetu koji će znati kako se ponašati prema stvoritelju i koji će znati kako se ponašati prema stvorenjima. I to prema svakom stvorenju kako ono zaslužuje. Da zna kako se ponaša prema roditeljima, da zna kako se ponaša prema rodbini, da zna kako, se, kako da se ponaša prema porodici, da zna kako da se ponaša prema komšijama, prijateljima, radnim kolegama, na kraju krajeva prema onima koji drže i vlastodržcima i prema onima koji drže vjersku tu vlast i tako dalje. To sve sudje u svakom životu, odnosno u svakom periodu postoje i sve te strane prema kojima čovjek mora imati odgovarajući stav A upravo nas vjera uči kako da se ponašamo prema svima njima i kako da, se, kako da zauzmimo ispravan stav po tom pitanju. Veliko je pitanje, mislim, braćo i sestre, kad govorimo o vjeri, Allahovo vjeri, znači ono što je Allah htio, gospodar ljudi, stvoritelj ljudi, ljudi, to je zaista veliko, veliko pitanje. I zbog toga, ako pogledate islamsku literaturu, naći ćete more literature koja pokušava da odgovori samo na jedno pitanje. A to je šta je to islam u stvari? A druga vrsta literature koja je također jedno veliko more pokušava da prezentira islam na jedan ispravan i dostojen način. Naročito danas, Kada se pojedini dijelovi vjere, pojedini segmenti vjere pokušavaju prezentirati na ovaj ili na onaj način, često neuspješno, pa čak vidimo često da a, ljudi koji nisu opće muslimani, a koji se bave islamom danas zbog te globalne situacije, pišu upravo o tome iz svog ugla nekakvog i tako dalje. To sve daje čovjeku još veći... A, da nauči zaista šta je to Allah Đelešanu htio od svojih stvorenja. Ja iskreno pokušavajući na koji način da to prezentiram ovde u ovako kratkom roku, nisam našao za bolje od jednog hadisa koji pojašnjava islam, a ulema ga naziva majkom hadisa. Naime, kao što je Fatiha majka Kur'ana, znate da je naziv za Fatiha majka Kur'ana, ali tako? Zato što sadrži glavne poruke Kur'anske, tako i ovaj hadis sadrži glavne poruke hadiske. I kao što komentator tog hadisa u svom dijelu, džami Al-Olum Al-Hikam ibn Ređeb, spominje da je to veličanstven hadis, da je to hadis koji govori o svim vjerskim disciplinama. Nijedna vjerska disciplina iz Akhajda ili iz Međunutskih odnosa ili iz Ibadita ne izlazi iz okvira tog hadisa. A to je takozvani Džabrajlov hadis. Ili Džibrilov hadis. Nazvan je tako zato što se u njemu spominje Džibril i što Džibril dolazi direktno u kontakt sa poslanikom s.a.v i ispituje ga upravo o Hadi Hadis zabilježen us gotovo svim važnim zbirkama, između ostalog i u Muslimovom sahihu od Omera radijallahu anhu, a u Buharijovom sahihu od Ebu Hureyri radijallahu anhu i od Enesa također je zabilježen i u Buhariju, u Muslimu i od brojnih drugih ashaba koji su prenijeli taj događaj. A radilo se o tome da je poslanik s.a.v.a imao određeni dan u sedmici kada je izlazio među ashave. I bio bi dostupan svima njima. Kogor šta želi da pita. To i dan danas ima kod arapskih vladara da imaju dan za ove ljude. Recimo i ljudi dolaze i iznose svoje potrebe. Neki iznose pjesme, neki kaside, neki lako. Uglavnom poslanik s.a.v. je izašao i rekao ashabima, pitajte šta hoćete. A to je ashabo malo iznenadilo zato što je mi poslanik sallallahu a.s. zabranio da ga pitajmo. I sad ih je to zateklo. Niko ništa nije rekao. Bili su svi toliko iznenađeni da niko ništa nije rekao i onda se odjednom Niko nije znao odakle, kako, ali došao je jedan čovjek u jako biloj odjeći. Jako crne kose, na njemu se nisu vidjeli trako, tragovi putovanja, a nije ga niko od ashaba poznavao tu. I prošao je sve ashabe, to je bilo prvo što je uradio, a nije trebao, jer čovjek kad dođe u sjelo znanja ili negdje treba da sjedne na, na prvo mjesto gdje nađe slobodno. Ali ne, on je prešao i sjeo odna kraj poslanika. I to toliko blizu je sjeo da je prislonio svoja koljena uz poslanikova koljena. I stavio ruke ovako na koljena. Na svoje ovaj gore nadkoljence. Potom je čovjek nazvao se on. Na. I počeo je sa pitanjem. Upitao je poslanika sallallahu aleyhi ve sellem Mel Islam Šta je to Islam? Znači konkretno pitanje koje nas interesuje Jel' tako li? Je? Mi smo došli ovdje da spoznamo vjeru Jel' tako li? Je? I sad govorimo o tome šta je to vjera koju Allah Đelešanu uposlao Muhammedu sallallahu aleyhi ve sellem Sada kad Džebrajil aleyhi ve sellem, pita Šta je to Islam? A nema toga kako će bolje odgovoriti na to pitanje od Muhameda sallallahu alejhi ve sellem. Jer je njemu naredjeno je njemu je dostavljeno i naredjeno mu da objasni ljudima šta je to Islam. Pa mu poslanik sallallahu alejhi "Al-islamu an tashhida la ilaha illallah wa anna Muhammada rasulullah. Wa tuqima salata wa tu'ti zakata wa tusuma ramadan wa tahjja al-bayt." ili statata ilaihi se bile. Islam je da posvjedočiš da ne ima istinskog Boga osim Allaha. Da je Muhammed Allahov poslanik i rob. Da obavljaš namaz, daješ zakat postiš mjesec Ramazan i obaviš hač ako si u mogućnosti. I obaviš hač ako si mogućnost. U drugim pradajama koje su također zabeležene u Buhariju i Muslimu dodaje se još i da se kupaš nakon džunupluka i da uzimaš abdest i tako dalje i tako dalje. Znači nabrojana su i druga dijela neka koja spadaju u islamu. Kaže čovjek sadakte. Istino si rekao. Kaže Omer koji je inače prenio taj hadis radijallahu anhu Ja sam se začudio, čovjek pita pa onda potvrđuje to. A onda čovjek nastavi i reče Mel iman Ah birnijan il iman Šta je to iman? Reci mi šta je iman? Znači imali smo pojam isla Sad nam ovaj čovjek govori da postoji nešto što se zove iman. Šta je to iman? Vam pa poslanik sallallahu alejhi ve sellem Iman je da vjeruješ u Allaha, u njegove meleke, u poslanike, u objave, u sudnji dan i u Allahovu odredbu bila dobra ili zla u drugom predanju bila gorka ili prijatna. Znači je Allahova odredba za čovjek. Da sve dolazi to od Allaha. Pa onda čovjek reče dalje a šta je tu ihsan? A reci mi šta je tu ihsan? I sad ovdje većina ljudi prevodi kao dobročinstvo, što u jezičkom smislu moglo bi nekako proći, ali nije, ovdje se ne misli pod dobročinstvom. Ovdje se misli na savršenstvo u obožavanju ovađa. Savršenstvo u vjerovanju. Znači, krajnji taj stepen koji može dostići čovjek u svom robovanju. Aposlanik s.a.v. reče Enta buda Allah ke enneke tarafa ilam takom tarahu fe innehu vjera da Allaha obožavaš kao da ga vidiš. Jer ako ti njega ne vidiš, on tebe vidi. To je znači taj zadnji stepen koji čovjek može postić u svom rabovanju. Zatim čovjek upita a reci mi kad će sudnji dan? Kad će kiamecki dan? A poslanik mu reče melmes ula anha bi aleme minasai onaj koji je upitan ne zna o tome ništa više od onoga koji pita. Hoće da kaže da niko na ovom svijetu ne zna kad će biti sudnji dan. Odnosno kijamitski dan. Pa onda čovjek upita o znakovima i predznacima tog dana, pa poslanik s.a.l. je naveo dva, a to su da robinja sebi rodi gospodaricu u drugoj, u drugoj predaj gospodare I da vidiš gole i bose, čobane, kako se takviče u gradnju visokih građevina. Čovjek nakon tih pitanja je otišao, a poslanik s.a.v. reče Nađite mi tog čovjeka, hoću da ga vidim ponovo. I prošlo je nekoliko dana, dva, tri dana, Omer je ponovo sreo poslanika s.a.v. a on ga upita Znaš li ti ko je bio onaj što je pitao? Omer reče Allah i njegov poslanik najbolje znaju pa je rekao, to je bio Džibril koji je došao da vas nauči vašoj vjeri. Kažu komentatori hadisa, veličina ovog hadisa krije se u ovoj zadnjoj rečenici. Došao je da vas poduči vašoj vjeri. Znači, ono što je prijateljno rečeno o islamu, o imanu i o ihsanu, to je vjera. Je li u redu time Završen. Da vidimo sada poruke ovog hadisa. Znači, dolazi Džibril Alehisela i putem pitanja podučava shabe, a samim time i nas, šta je to naša vjera? Od čega se sastoji? I mi iz njegovih pitanja zaključujemo da se naša vjera sastoji iz tri nekakva stepena svaki stepen je iznad onog drugog i čovjek u svom vjerovanju može je odnosno kreći od najmanjeg stepena to je islam zatim se penje ka većem stepenu to je iman da bude mu'min a zatim se penje ka najvećem stepenu koji može dokućiti a to je ihsan odnosno to je stepen onih iskrenih vjernika sredikuna kao što je bio Bubekar radijallahu anhu i drugi dobro Hadis nas također ruči da čovjek u ovu vjeru ulazi sa vanskim dobrim djelima. A to su u ovom slučaju izgovor jezikom shahadeta, kada čovjek sa tim izgovorom postaje musliman. A on da ostalim djelima namazom, zekatom, postom i hadžom potvrđuje svoju svoju pripadnost vjeri i svoju postojanost Uvjeri. U svemu tome on mora imati jednu dozu takozvanog imana muđmela, općeg imana, da njegova djela ne bi bila rađena bez ikakvog uvjerenja. Znači, mora imati jednu dozu, ali ta doza nije dovoljna da bi on prešao na drugi veći stepen, a to je da bude mu'min, da bude vjernik. A da bi bio vjernik mora u svom srcu da nosi i ta značenja koja su vezana za ubjeđenje. Da vjeruje u Allaha Đalešanu, da vjeruje u meleke, objave, poslanike, sudni dan, odnosno sve ono što će doći nakon čovjekove smrti. A također i predznake koje će doći poslije. A dolazi onda najveći stepen a to je da Allaha Đalešanu obožava kao da ga vidi Stepenis ispod njega koji ga također ne izbacuje iz okvira tih odabranih vjernika to je da, da obožava Allah Đanšanu kao da njega Allah vidi znači da je svjestan toga da Allah ga vidi da zna za njega da ga čuje i da ga po tom osnovu obožava to su osnovne poruke odnosno glavne u globalu poruke ovog imamo nekoliko ovde pitanja koje su vezane za ovaj tekst Prvo kako to da ubrojnim brojnim hadisima sam imam Bejheki naveo je 77 vanjskih dijela koja se ubrajaju iman a poslanik je ovde ubrojio iman samoubjeđenje jeste razumeli problematiku znači na osnovu ovog hadisa čovjek bi mogo reći ja sam vjernik samo ako vjerujem Što znači da čovjek ako drži ubjeđenja, pa makar i ne radi ova dijela, vjernik bi bio. Bilo bi da je musliman veći stepen od, od, od vjernika. Da to što je vjernik bio bi ispod, a još ako se i predržava, onda još veći musliman, veći, veći od vjernika. A nije tako, vidimo da ovdje ide prvo islam, pa onda iman. Kako ćemo odgovoriti na to pitanje? Znači kako ćemo odgovoriti na pitanje da sva dijela, mi kažemo vimanje je objeđenje srcem, govor jezikom i rad ostalim dijelovima tijela. Ovo potpada pod... Pod... pod što? Molim. Ovo potpada pod Šta potpada pod što? Ovo potpada pod što? Dobro. Oči ulaze u saobjeđenje. Dobro, ali ulazi u ono objeđenje i to na dva načina. Ali Ovdje hadis kaže islam je to, iman je to. Znači kako ćemo to dvoje spojiti? Kad je ovdje razgramčeno u hadisu da su ova dijela koja su vanjska od islama, a dijela koja su objeđenja, ona su od imana. A imamo u Buhari, u Muslimu, u drugim zbirkama, kad navio sam primjer Bejhekeve zbirke dijelova imana, gdje sva dijela ubraja u iman. Pa čak je stid, vi znate da poslednje se nam kaže je stid je dio imana, uklanjan je sputa dio imana, je li tako li nije? Kako ćemo to od ovaj sklopiti? Možda što, je, što su navedena, ova imana, gdje ni čak mogu biti u steno? To, to je uzložiti ti šest djela. Uhu. A ostalo su kao dopuna tome, je Pa može, ali to nas ne, ne, ne izvlači iz problema ove podjeli. Ono što je ubjeđenje, to je iman, a ono što se radi, to je islam. Dobro. Kažu učenjaci, kad se spomine islam posebno, onda u to ulazi sve što je dio vjere. Pa tako kažemo, recimo, kako govorimo o islamu i vjerovanje u Allaha je islam. Jel' tako li nije? Vjerovanje u Meleke je dio islama. Vjerovanje u objave je dio islama. U tom općem smislu. Isto tako ako posebno govorimo samo o imanu, tada klanjanje namaza je dio imana. Čak u Suri Bekar alošanu namaz i naziva imanom. I kaže, volim ljudi, a ima neko? Znači, neće, ovaj, ne, neće vaše nagrade za vaš namaz koji je obavljen prema Bejtul Maknisu biti zapostavljeni. A nazvo je taj namaz imanom. Znači, kad govorimo o imanu, odvojeno, samo o imanu, onda sve što ulazi u islam, ulazi u iman. I namaz, i zekat, i post, i hađ, sve to dio imana. Ali kad zajedno se spominju, pa hoće da se razgraniči recimo ovo ovo je islam, ovo je dio, ovaj dio je iman, ovaj dio je isan, onda se ovaj, ovaj to dijeli na vanjska dijela i unutrašnje objeđenje. Pa onda za islam kažemo da tu spada sve što je postupak i što je radnje i što je riječ. A u iman spada sve što je objeđenje. jeloretto nešto mi narizgleda moci da zbuni znači kad se spominju odvojeno onda podrazumijevaju jedno drugo a kad se spomenu zajedno onda svako ima svoje značenje ili nešto drugo i zato neka s nebuni recimo nekada <clears throat> ovo iman, ovo islam kad se spomnju u nekim tekstovima, a onda vidite u drugim tekstovima spominje se pod islam nešto što spada u iman. Znači tu nema nikakve kontradikcije, nema nikakve zabune, radi se samo o tome da to ulazi jedno u drugo kad se spominje odvojeno, a kad se spominju zajedno onda se račlani, ovo je islam, ovo je iman, ali čine jednu cilinu. Isto kao recimo miskin i fekir za siromaha. Znači miskin je onaj koji ima 60% svojih potreba, recimo, 70%, ali fali mu 30%. A fakir je onaj ko ima manje od 50% svojih potreba. Ali kad se spominje zajedno, kaže, ovo je siroma, treba u zekatu, onda se ne pravi ta podjela, svi oni spadaju, kome treba 10% i kome treba 90%. Ali kad se teoretski raspravljaju, spominju se zajedno, onda se dijeli, recimo, kod zekata, ovo je fakir, ovo je miskin, fali 50%, on 40%, Svako dobija koliko vam treba. Jel to u redu? Dobro. Imamo drugu meselu. Ovde se u hadisu ne spominju zabrane. Da li one se ubrajaju u islam, odnosno iman? Kad Al-Alašanov kaže o klonite se kamati. Tu ništa ne radiš. Nego šta? Ne smiješ da radiš. Da li to spada u dio Islama, odnosno imana? Spada tu. Znači i zabrane, ostavljanje zabrana također spada u iman. I čovjek će biti nagrađen za svaku zabranu koju ostavi izbog Allaha Čalaša. Recimo nema čovjeka koji nema neku mahanu u smislu da ima neki nagon ili poriv da uradi nešto loše. Svako je slab na nečemu. Neke žene su rec, recimo slabe u tome da, da puno pričaju recimo. Neke su slabe na to da ne znam vole izaći van kuće puno hodati i tako dalje. Ali ako ostavi to zbog Allaha dželle šanu i tako dalje, on u tom slučaju dobije nagradu. Za Neki ljudi su, recimo, slabi na krađu. Imaju ti takozvani, čini mi se sad, posebno, kako se zovu, kleptomani ili šta, kako već? Jeste. Znači, jednostavno, mora moraju nešto ukrasti, tako dođe. Imaju ljudi koji su slabi na alkohol. Pa sve on može ostaviti, ali nikako ne može ostaviti, recimo, da popije nešto. Ima ljudi koji imaju problema sa ženama. To je bilo je poslanikovo vrijeme. Vi znate ovaj Hadis onomadiči koji je došo poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. I kaže Allahu poslanicu ja pristajem na sve u islamu. Samo mi dozvoli blud. Hoće da kaže ne može bez žene. Ali mu dovoljno samo da se skrasi sa jednom ženom, nego ovaj hoće neograničen broj žena i da nema obaveze i tako dalje. Onda mu poslanik se se zarbi volio da to radi neko sa tvojom majkom, sa tvojom tetkom, sa tvojom sestrom, tako dalje? Kaže, ne bi pao da mu reče tako isto ljudi ne voli da se to radi njima. I onda ga je poslanih srlem dodirno prsi, na grudi i proučio dovu za njega i kaže, Madić nikad više nije osjetio potrebu za tuđom ženom. Posljedan. Ali ono što iz ovog hadisa hoćemo da zaključimo, da postoji i nekakvi porivi da se uradi neki grije. Kod ovog nekom je lahko recimo ostaviti krađan, jer on nema ni potrebe za krađan. I takav čovjek neće ni biti nagrađen što je ostavio krađan. Jer on nije nimao ni nagona ni potrebe, ni se boreo protiv toga. Ali drugi jest. I ako sebe skrati tu i kaže ja to neću više, zato što je moj stvoritelj to zabranio, bit će nagrađan Isto i sa cigaretom Isto i sa svakim drugim porokom Ili sa svakim drugim haramom Dobro Ostavljanje Jedne vrste harama Koja je jako raširena među ljudima A to je Ogovaranje priče Ljudi ne shvataju Da se jezikom najviše stvari u propasti Ebu Bekr se zna u hlad za jezik ovako i kaže a ako me išta u propasti ti ćeš me u propasti <laughs> Ebu Bekr radi Allah Naš poslani sa Selem je govorio men kane ju'minu billahi veljomil ahiri feljekul hajrane u li jesmu ko vjerio u Allah i dan neka govori dobro ili neka šuti kaže u Lema teoretski gledano mi govor ljudski možemo podijeliti u tri skupine. Koristan govor, štetan govor i neutralan govor, koji je onako bezveze, niti, niti je koristan, niti štetan. Ali hadis poslani podijelio je govor na dvije skupine, nema treće. Ili je dobar, ili nije dobar. Ako je dobro, reci, ako nije šuti. Znači i onaj neutralan govor nije dobro za čovjeka. Zašto nije dobro? Iz više razloga. Prvo, u Trimizijevom sunenu poslanik s.a.v. je rekao ne puno govoriti, jer puno govora otvrdni srce. A to je upravo taj govor koji je prazen i nepotreban. Drugi razlog je ko puno govori, puno i pogriješi. To je ponoseno od omera radi Allah. Koji je rekao ko puno govori, puno će i pogriješiti. Na kraju naš poslanik s.a.v. je rekao, men samete neće. Ko bude šutio, biće spašen. Na kraju naš poslanik s.a.v. je obećao džennet za onoga ko sačuva dvoje. U niz hadisa u Buhariju i Muslimom sahiju. Obećao je džennet za onoga ko sačuva spolni organ od harama i ko sačuva jezik od harama. Znači ko sačuva jezik od harama. Kada je u pitanju čuvanje jezika od harama, koji također spada u ovaj dio ovdje, dio islama, koji je poslanik često naglašavao, s.a.v. i za koji slijedi nagrada ako se čovjek strpi u našim međuljudskim odnosima, koji su dobrano narošeni, i koji su nagriženi raznoraznim nekakvim našim nervozama, nekakvoj tjeskobi koja nas prati, muči, ne znam nija šta, moramo se čuvati troje. Prvo je potvora. A potvora je da slažemo najmjerno nešto na nekog. I kažemo da je rekao što nije rekao. To je prvo. Drugo, i ogovaranje ili gibet a to je da govorimo istinu o nekome a njega nema tu znači to je istina u redu je nije ništa slagano ali čovjeka nema tu i to se naziva ogovaranje to se naziva gibet i to se smatra velikim grijom i kada bi ljudi klonili se ovog dvoga bili bi njihovi međunudski odnosi no puno zdravi puno bolji i ne bi bilo toliko problema među ljudima. I treće čega se trebamo čuvati, a to je da ružno govorimo o nekome kad je on tu. A to Ulema naziva uvredom. Znači imamo potvoru, to je da izmislimo na nekog ništa. Imamo ogovaranje, to je da govorimo nešto što je istina, ali čovjeka nema tu. I imamo uvredu, to je da govorimo o čovjeku kad je on tu. Ali ružno govorimo To se zove uvreda. To troje kada bismo izbjegli i kada bismo izbjegli još jednu četvrtu stvar koja je jako na danas, to je nevjerovatno, a to je da prepričavamo sve što čujemo. Poslanik s.a.v. je govorio dovoljno je čovjek u grijeha da samo prepriča što je čuo. Znači ne mora ništa izmišljati, ne moram samo ono što si čuo da preneseš pogotovo danas, dostačem. I zato mnogo vijesti recimo čovjek čuje nekad ili ima djelić istine u tome ili djelimično al to je dodato, oduzeto, ono i treba jako mi to oprezan i to mi nas je Allah ono uči. Uči nas dvije stvari. Prvo rekao je kul ibadi jaqul lati hi ahsen. Reci mojim robovima neka govore samo što je najljepše. Što je naredba gospodara svetova iznad sedam nebesa? I to nije naredba da se govori samo što je lijepo, nego najljepši. Jakululati je Ahsan. Znači ne samo lijep govor, nego najlepši mogući govor da govorim. To je prvo čemu nas uči, a drugo uči nas kad dođe neka vijest da je provjerim o vjernici kada vam grešna osoba donese neku vijest vi je provjerite kad bi tako postupali u tom smislu verujte da bi problema razmirica i ostalog bilo puno manje među nama neuporedivo jer danas ako vidiš zašto su međuljudski odnosi narušeni Narušeno su iz dva razloga. Prvo je priča, govor. Rekao ovaj nešto, ovom, ovaj drugi onom i to se unijelo, to pređe. Naročito je ružno ka te stvari dođu i umiješaju se žene i muškarce zajedno. Isprepljeće se priča muškaraca i žena. Pa rekla žena ovo, pa muškarce preuzeli ovo, tu su ružne stvari, nedolikuju ozbiljnim ljudima, kamoli ozbiljnim muslimanima. Druga stvar, zbog čega je narušeno, To to su materijalna sredstva, novac i ostalo, kada su u pitanju poslovi, pozajemice i ostalo, to je posebna tema koju, ako Bog da treba, obratiti. Znači, da rezimiramo ovo. Imamo tri stepena vjeri. Prvi stepen je islam, drugi je iman, treći je ihsan. Svaki stepen ima svoje temelje, svoje principe o kojima ćemo govoriti tu nastavku, ako Bog da je i... Saznali smo također da ostavljanje zabrana je dio islama, odnosno dio imana. I ulazi u to i svaku zabranu koju ostavimo dobićemo nagradu za to. Ako je ostavimo s namjerom e, da zadovoljimo svoga Stvoritelja. Molimo Allahu da nas pomogne i učini od onih ko će slušati ono što je najljepše radi ono što je najljepše. Wallahu